Szóval az átétel részhez tartozó dolgokat most megbeszéljük. Még azt, aki most beugrik, azt megvárjuk. Ezt a prezentációt ezt már a moodlon keresztül megosztottam veletek. Tehát aki majd ezt nézegetni akarja a felkészülésnél, azt a módulban szintén megtaláljátok. Nem pont így, és nem ilyen letölthető formában, de olvasható lesz ott is. Tehát Következő, mondjuk egy-másfél órában, vagy nem tudom mennyire sikerül, összesen három témakört kéne megbeszélnünk. Ezek a témakörök nagyjából illeszkednek arra a tételsorra is, amit az előbb megtaláltatok a módulban. Három fő témakör fog szerepelni, ebből a harmadik lesz a legterjedelmesebb, és az első kettőt azon csak úgy vázlatosan átszaladunk, nem merülünk el a teljes mélységeket, tehát attól ne féljetek, hogy az informatika bocsgában mondjuk én ilyen durva hardware kérdéseket teszek föl, hogy a számítógép processzornak hány bites és milyen cache memóriája van. Erre ne számítsatok, csak az általános ismeretek és az összefüggések meglátása lenne a fontos minden esetben. A a számításteink a történetét kezdjük jó régről, ahonnan mondjuk érdemes már. És itt a mechanikus eszközök korábban találjuk magunkat. Azt, hogy mechanikus, ez a szó nektek mit jelent? Most. Hogy? Hát az majdnem, az lenne az automata. De a működésével kapcsolatos. Fizikából volt ilyen témakör, hogy mechanika, ha emlékeztek, de nem szerettétek. Meg van ilyen, hogy mechanikus órája van valakinek esetleg a kezé, nem látok senkinek most olyat, de lehetett. Na mit jelent ez, hogy valami mechanikus? Mechanikus írógép, ezt is mondták régen, amikor a szüleitek gyerekek voltak mondjuk. akkor Akkortájt. Na, tipp. Annak az el. Hát nem függ ezzel össze. Működhetelemmel is, igen. Lehet a. De akkor, hát hogy nem kell az áram, vagy kell hozzá áram, az, ezekkel nyilván nem kellett áram a korokat tekintes mindenképpen. A mechanikus eszközök, nagyon egyszerűek a kérdés, mozgó alkatrészekkel működnek. Egy mechanikus órában is mozgó fogaskerekek és rugók vannak. Tehát ez a számítástechnikának az őskorának számít, amikor csak mozgó alkatrészekből álló szerkezeteket építettek az akkori tudósok, és csupán egyetlen céljuk volt ezzel, hogy a számolási műveleteket megkönnyítsék, vagy felgyorsítság. Sikárd, pászkál és lejlic a három tudós, akiről érdemes ebben az összefüggésben is hallani. Pászkáról már tanultatok fizikából, gondolom korábban, meg majd itt is fogtok, ha még nem jutottatok oda. Valaminek a mértékegysége is hozzáfűződik, ez megvan, nem? Minek a mértékegysége származik az ő nevéből? Na egy e -e -e -e, A nyomásnak, igen, a nyomásnak, minden reggel Pártai Luciától hogy ennyi és ennyi hektopaszkál a légnyomás, hát az ugyanez a pászkál, aki kifejlesztette ezt a pászkálint. Tehát mindegyik mechanikus gép számolásokat tudott végrehajtani, nagy, terjedelmi vagy nagy, magas nagyságnak számokkal gyorsan lehetett számolni. Leibniz GP-nél, ez itt lent látod, a Leibniz az volt az érdekes, hogy a kettes számrendszert próbálta használni. Kettes számrendszer fogalma az tiszta, ugye nektek? Nem nullától kilencig vannak a számják, hanem egyesek és nullák, és a helyi értékek pedig a kettő hatványai, majd még erre visszatérünk. Idézőjelve tettem azt, hogy modern számítástechnika a következő kockán mert itt azért még mindig jó néhány évszázaddal a jelenlegi kor előtt járunk, Charles Babbage volt az a tudós, aki két gépet alakodott, az a differenciagépet és az analitikai gépet, amelyekben az volt a különleges, itt az analitikai gépről láttok képeket, megpróbálják reprodukálni ezeket a masinákat. az volt ezekben az érdekes, hogy Babbage már olyan egységeket termezett ebbe a gépbe, amelyek a mai számítógépekben is benne vannak. Az aritmetikai egység az, ami a számításokat végzi. Volt valamilyen memória, ahol menet közben a számítások eredményei tárolta, és volt beviteli, meg kiviteli egység is rajta nagyjából. Persze, ne azt képzeljétek, hogy volt egy billentyűzet, beütötte, hogy 29648000. plusz fogas Itt fogaskerekek és mechanikus szerkezetek állításáról volt szó. Apróság, de ezt tanulják meg elsőként a tofkos hallgatók mindig, hogy... Az Adda Byron nevű hölgy Bebiznek volt az asszisztensei, csak az alsó sorba felírtam. Valójában rajta kívül nem sok nő alakja van az informatika fejlődés történetének. Ő viszont ezeknek a gépeknek a programozásában segítkezett Bevisznek, meg még ki tudja, miben másban is. Aztán egy a nagy időugrás következik, és Herman Hollerithez érkezünk, aki az 1890-es amerikai népszámláláshoz már egy konkrét gyakorlati feladat megvalósítására is alkalmas gépet hozott létre. Ezzel a géppel összesítették a népszámlálás adatait. Itt, ami jelentős újdonság volt, hogy lyukkártyákkal lehetett az adatokat bevinni a gébe. Itt látok ilyen fakokat, amilyen kemény kartonlapból álló kártyákat lehet bedugni, és a lyukkártyák vitték át az adatokat az adott emberről. A lyukkártyáról, hallottatok már egyáltalán valamikor valahol. Ilyen informatika sztorikba hallhatatok, amíg nem voltak még elektronikus, meg elektronikus eszközök, addig kartonlapokat különböző helyeken kiukaszgatva, és az bedugva és szerkezedve, más és máshol értek össze az érzékelők, és úgy került be az információ ezekbe a gépekbe. Ahhoz lehetne hasonlítani, nagyon gyenge a hasonlata, de mégiscsak talán jó, hogyha gyerekkorotokban volt ilyen meghúzós játékotok, ami meg kellett húzni, és ilyen szép csengő hangon zenélt, azt tudjátok, hogy működött, hogy volt benne egy henger, amin különböző helyeken voltak a pöckök, és az föl és ilyen fémlapokat pattogtatod. Az is egy összetekert lyukkártyának fel meg. tehát a, a lukak, vagy a pöckök helye vitte át az információt, itt is valami ilyenre gondoljatok. Hollerit nevéhez fűződik 1896-ban annak a cégnek a megalakítása, amely később az IBM-nek az amelyből később az IBM fejlődött ki. Tehát joggal mondhatná az IBM cég, amely ilyen néven 1924-ben alakult, hogy már a harmadik évszázad az, amelyben vezető informatikai cégnek számít. Mond valami? nem kell lemásolni, amit kivetítve látsz, azt meg fogod kapni magad. Tehát azt lemásolni, nem feljéte kell. az IBM harmadik évszázad a működő informatikai cég, itt látjátok az egykori logóját, meg a mai logóját neki dönthet, hogy melyik a kedvesebb számára, de mind a mai napig vezető számítógép, gyártó és információ cégnek számít. Aztán megint egy nagyobb időugrás következik, és a második világháború időszakába érünk, ahol először megnézzük az európai fejlesztéseket. Itt egyetlen név, akit kiemelnék a sok közül, akit jegyezzetek meg, ez a Konrád Cúze nevű tudós, egészen majdnem napjainkig élt, tehát ez egy valós fotó róla, aki megalakította a Z sorozatú számítógépeket a nevéről elnevezve. Ezekben az volt az érdekes, hogy a második világháborús ballisztikai számításokat ezzel végezték. Ballisztikai számítás alatti mit értetek most? Ha ezt mi lehet az? Az a fegyverek, a golyónak a rögtájája a ballisztikát. Amikor ki akarták számolni, hogy hogy kell kilőni itt egy rakétát, hogy az ott pontosan szélbe érjen, akkor azokat a bonyolult matematikai számításokat végezték ezekkel a Z sorozatú gépekkel. Itt a Z3-asról láttok képeket, amelyek Münchenben, a Deutsches Múzeumban mind a mai napig Láthatók. Volt valaki Münchenben közületek? Deutsches Múzeum? Ott nem voltadok. A Deutsches Múzeum pedig érdemes elmenni a Sörfesztivál után a második legizgalmasabb dolog Németországban, vagy Münchenben, ami egy akkora múzeum kb. mint mondjuk a Mon Park egész épülete, vagy egész területé, és csak kizárólag technikai múzeum. Tehát a sörgyártástól, a kémiáig, az informatikától, a fizikáig és a hajózástól, a repülésig, minden egyes technikai terület ki van állítva, és majdnem minden interaktív bemutatókkal. Tehát mindent ki lehet próbálni, be lehet ülni, föl lehet mászni, lehet, meg lehet tekerni, és ott van kiállítva az informatikai résznél ez a számítógép is. Például ebben a múzeumban csak a nagyságbenet tekintve például egy komplet második világháborús tenger egy járó, így hosszába kettévágva megtalálható ebben a múzeumban, egy komplet vikinghajó, szintén így lézerrel elvágva hosszába és bejárható. Tehát nagyon sok minden az informatikánál lényegesen érdekesebb dolog is megtalálható ebben a múzomban, Ha arra jártok, mindenképpen szálljatok rá egy-két napot. Tehát Cuse-Géter itt látható a képeken, kettes számrendszerben működött, és már ezen a plánkelkő nyelven programozható volt. Itt egyetlen egy szót kéne már csak megmagyarázunk, hogy ez alatt mit értsünk. A mechanikus, megbeszéltük, hogy csak mozgó részek. És mit értsünk az alatt, hogy elektromechanikus? Itt majdnem azért, amit a Barbie elkezdett mondani. Hogy elektromos áram mozgatja a mozgó alkatrészeket benne, tehát ezek ilyen relék, meg kattogó, zötögő, zakatoló alkatrészek, és ezek mozgatják a szerkezeteket. És lesz majd egy harmadik szint értelemszerűen a mai kor. Azért a mai számítógépeink nem elektromechanikus számítógép nem azért adnak hangot, azért zúgnak, mert az alkatrészeket elektromás mozgatja, csak a hűtőventilátoroknak van hangja. Körülbelül ezzel egy időben Éken volt az usa az a tudós, aki a Márk egyes es nevezetű híres számítógépet megalkotta. Ez egy ilyen szoba méretű számítógép volt, itt látok róla egy képet, és ilyen brutális paramétereket olvashattok, ezeket felolvasni mindenki nagyon értelme. Megfökkentő méretű számítógép volt, de mondjuk, ha egy összehasonlítást ezek a számítógépek sokszorosan zsebbe vágják ezt a Márk 1-es, például teljesítményüket tekintve. Tehát itt itt egészen durva, nagyságrendi különbségek vannak teljesítményben. És hát akit nem lehet kihagyni ebből a sorból, ha főleg itt Magyarországon nem, de egyébként is lehetne, az Najman János, akit, ugyan magyarul is ki tudjuk mondani a nevét, meg Magyarországon született és itt járt iskolába, középiskolába és még részben egyetemre is, de valójában minden jelentősebb alkotását az USA-ban hozta létre, és ott írta meg, ezt a First Draft címen híressé vált munkáját, amelyben már 1945-ben leírta a Naiman elveket, vagy megfogalmazta a Naiman elveket. Ezekben az a nagyszerű, és az volt benne a korszakalkotó, hogy ezek az elvek mind a mai napig érvényesek ezekre a számítógépekre. Tehát valami olyasmit talált ki ezelőtt több mint 60 évvel, ami mind a mai napig érvényes, és mind a mai napig ezek a számítógépek najman elven működnek. A najman elvek közül csak néhány ami kiemelésre érdemes itt most ebben az összefüggésben. Egyrészt, hogy teljes mértékben legyen elektronikus a számítógép, és itt a harmadik lépés, a mechanikus, a elektromechanikus, utána a harmadik, ami vajon akkor mit jelent, hogy elektronikus egy berendezés? Hm? Mechanikus volt, mert mozgó alkatrészek voltak, elektromechanikus, ember elektromos áram mozgatta már az alkatrészeket, és a harmadik lépés, Amiben már semmiféle mozgó és nincs, csak elektronikus alkatrészek vannak, és azok valósítják meg a korábban mechanikus eszközök által megvalósított funkciókat. Ő definiálta a vezérlő és végrehajtó egységnek a különálló létét, ez a mai gépekben a processzor akar lenni. A kettes számrendszer használata mindenképpen fontos. Ezt egyszerű is megindokolni egy elektronikus berendezésben, nagyon egyszerű a kettes számrendszer értékeit tárolni. Egy vezetéken vagy egy, egy adathordozón vagy van ilyen, vagy nincs ilyen, ez a feszültség különböző szintjeit lehet jelentheti, vagy a különböző állapotait. A kettes számrendszer ebből a szempontból nagyon célszerű, és, és a belső memóriában tárolt adatok és utasítások is az ő nevéhez fűződnek. Egyébként az ENIAC és az EDVAC volt az a két számítógép, amelynek az építésében Naiman is részt vett. Ezekről is látok itt néhány meghökkentő paramétert, például mondjuk a teljesítményére vonatkozó paraméter. Tituljátok, hogy az otthon most a leges-leges-legnagyobb teljesítményű gépetek, ami van a lakásban, az hány vattos? Mi lehet az? Hát, Forszívó hány vattos már Nagyságrendileg. 1500 wattos az már föltépi a parkettálti az már jó erős porfibó. És egy hajszállító, ha 2000 wattos, a leghosszabb hajú lányoknak is nyilván valami erősebb hajszállítók van, ha 2000 wattos egy hajszállító, az már nagyon-nagyon erősnek számít. Vagy egy villanysütő, vagy egy villanybojler, az még lehet esetleg több, de ez meg 174 ezer watt, ha jobban meggondoljátok, és a hűtéséhez Napi két tonna jeget kellett egy speciális szerkezeten keresztül kell valahogy oda szállítani, hogy megoldható legyen. Egyébként ez mind a mai napig nagyon fontos kérdés az informatikában. Ezek a számítógépek is azért zúgnak, mert a hűtésről kell gondoskodni, és a mobiltelefonotok is, hogyha megfigyeltétek hosszú beszélgetés után, vagy amikor úgy igazán strapálja magát, akkor az is melegszik még, az is melegszik. Valaki még jön. Szia! Tudod, melyik a szobánk? Ez nincs, ez a kulcs, és az asztalon van, van egy ilyen kupasz. Mindenféle kutyú az behozom. Egy ilyen. Itt. Itt pont szemmel végén. Ilyen alaplap, meg ilyen vigyók. Ő irány, persze. Tehát ezek egészen meghökkentő paraméterek, és itt látjátok a méretét is. Aztán 1950-ben az elkészült az a számítógép, amely már kereskedelmi forgalomban is kapható volt, és valójában itt, egy, itt indul meg egy dinamikus fejlődés. Amikor majd ezt a prezentációt elérhetővé, vagy megkapjátok, vagy megnyitjátok, ezek az íjbetűk, ezek kattinthatók lesznek, meg minden link, ami benne lesz, az kattintható lesz, és az átvezet egy-egy valamilyen webes oldalra, ahol további információkat erről találtok. Azt azért érdemes tudni, hogy a, mondjuk csak a Wikipedia-ra gondolva, ez az informatikai rész ez elég precízen meg van írva a Wikipédiának. Nagyon sok mással ellentétben ezt azért elég sok, sokan szerkesztik, és elég jól meg van Ilyen szinten információkat onnan is lehet. Hát ezt majd eldöntöd. Ezt eldöntöd. Én sok mindent elmondok, és aztán kinek mit kell még ehhez hozzáolvasni, az személyfüggő. És akkor a 70-es években indult meg az igazán dinamikus fejlődés, ez mondjuk a szüleitek fiatalkora, vagy így jól gondolom? Szüleiteknek a fiatalkora, vagy tínézserkora, amikor megjelentek az integrált áramkörök, ezt így nek szokták rövidzeni, és itt látok integrált áramköröket egyébként ezen a kis képen, Megednek az integrált államkörök, és elérhetővé, kifizethetővé, st stabilá váltak az elektronikus eszközök. Nem csak a számítógépek, minden egyéb is. És most a következő apróbetűs részben, ezen a területen a korábban tárgyalt időszakot tekintjük át még egyszer, csak most nem a személyeken keresztül, hanem az általuk létrehozott számítógépeken keresztül, és itt egy kicsit átnyúlunk ide a mai korba is igazániból. Tehát körülbelül nagyman korába kezdjük ezt a beszélgetést. És ez szerint egy, kettő, három és négy generációt fogunk meghatározni. Azt ide kihagytam, de majd az lesz az ötödik, igen. A az, amide ki van furva, az a kulcs, és a közép, ajtó közepén van egy zár, abba bele. Kifúrt kulcs, és nem a kilincsnél levőzárom az ajtó közepén. A, az első generációs számítógépek, Naiman gépei, meg a márkegyes, amelyek elektroncsöves számítógépek voltak. Ez az elektroncsöv, mindjárt egyet a kezetekbe is szeretnék adni. Ez az elektronikus alkatrész, ami ezeket a számítógépeket működtette. Brutálisan nagy fogyasztás volt, nagyon nagy méretű volt egészségedre, és, és bizonytalan volt a működése, nagyon nehezen javítható volt. Ezért volt itt a két tonna jég, meg a sok egyéb brutális paraméter. A második generációs gépek, ez már a tranzisztorkor nevezett időszak. Amikor az elektroncsöveket leváltották a tranzisztorok, itt látok majdnem tranzisztorokat ezen a képen hidanyítva, ezek az eszközök átvették az elektroncsövek funkcióját lényegesen kisebb méretben, tehát mondjuk a hasonlítsátok a két literes kólát a dobozos kólához, tehát nagyságrendeg ilyen méret különbségben, lényegesen kevesebb fogyasztással, nagyobb sebességgel, nagyobb stabilitással, ugyanazt a funkciót lehetett megoldani. Ezért aztán ebben az időszakban kezdtek el elterjedni. Köszönöm szépen. Ebben az időszakban kezdtek el elterjedni. Szuper. Örök hálám. Itt látok egy elektroncsövet. Nem tudom, ilyet már láthatok-e valahol, valamikor otthon. Hát már nem. De mindegy nem annyira érdekes. Azt azért, azt azért erről elmondanám az elektroncsöves ezt adogassátok körbe, és nézzétek meg, hogy azért ma van még olyan szerkezet, amely ilyet használnak. Tudjátok, hogy hol és mire. Egyetlen -egy, egy terület van, ahol az igazán profik még elektroncsöves berendezéseket használnak. A profi hifi rajongók és az ilyen audio rendszerekben járatos szakemberek, a legkomolyabb hifi erősítők azok még elektroncsövekkel működnek, mert a hang minősége általag ezáltal szebb lesz. Ilyet egyébként otthon még mondjuk nagyszülőknek a régi sarokban álló tévében és rádióban találhatok, amit így a gyerekkorotokban egy bekezd kapcsol, és még utána várni kellett pár percet, hogy elinduljon. Azok még elektroncsöves terkezetek voltak, mire ezek bemelegettek, akkorra voltak üzemkészek. És azt is tudják, talán régen létezett tévészerelő, ma már is tévészerelő szakma, de régen létezett tévészerelő, aki kijött mindig, ha elromlott a téve, egy nagy táskába csörögtek ezek az elektroncsövek, kinyitotta a hogy így bedugta a fejét, egy pár percig nézte, egyet ki húzott, bedugott egy másikat, és elment, és újra működött a TV. Hát nem úgy volt, mint ma, hogy most egy TV megáll, akkor kuka és veszük az újat, hanem az, hanem az akkor még működött, és javítható volt. A, a tranzisztorok korában nem csak az informatikai fejlesztések indultak be, hanem mindenféle egyéb technikai vagy elektronikus eszközök megjelentek, mint például hordozható rádió. Innentől kezdve működhetett elemmel egy rádió, és mondjuk a szüleitek, vagy mondjuk a nagyszüleitek középkorában, vagy így szüleitek egész pici korában, már lehetett olyat csinálni, hogy így az utcán sétáltál egy rádió és hallgatott a zenét. Nem az, hogy MP3 lejátszó és egy ekkora kütyű és az szól 8 órát, Ebből a korból talán maradt egy emléketek, vagy nem tudom, megmaradt-e, a Szokor Rádió volt egy tipikusan első generációs tranzisztoros rádió. Ha van még ilyen otthon, akkor most már ne nagyon dobjátok ki. Volt most egy 30 éves időszak, amikor ez kukávaló volt, de most már egy kicsit retro feelingje kezdve a Szokor Rádiónak, tehát érdemes, érdemes ezeket megőrizni. Mindenki látott olyat? Egy borzalmasan ronda szerkezet volt, és ilyen fél centi vastag fekete marha bőr bevonata volt. Úgyhogy ha a kőre, az akkor is működött. Tehát ilyen strapa telefonokat meghazugtoló biztonsággal működött. Ezek is tranzisztoros eszközök voltak. És aztán jött a következő időszak, amikor a tranzisztorokat leváltották az integrált áramkörök. Ebből is valahol itt lesz. Ilyen, mondjuk ilyen egy integrált áramkör sokféle van, de hogy nagyságrendileg ez az, a, az az eszköz, amiről most beszélünk. És ebben az időben jelentek meg a Commodore-típusú számítógépek, amivel talán már gyerekkoratokban játszhattatok vagy dolgozhattatok. Egyáltalán elérhetővel egy számítógép a hétköznapi ember számára, mert már nem több szobányi méretű volt, hanem, hanem hordozható megfelelő. A 80-as éveknek a végén jutott a Magyarország a rendszerváltás idején, nem tudom, ez megvan-e, vagy ezeket a szorikat ismeritek a szülőktől, hogy megszüntették már ezt a szigorú három évenként nyugatra kiengedő szabályt, és elmehettek a családok nyugatra, és vásárolhattak is adómentesen, fejenként mondjuk 100 shillingért vagy 100 márkért, nem tudom most pontosan. És akkor volt ez az időszak a 80-as évek végén, amikor családok bepakolták nagymamát, nagypapát, védványonát, mindenkit a dásjába, vagy a így már eleve üresen is a kocsi kerekei így álltak kifelé, kizötöktek valahogy Bécsig csoroszkáltak, és akkor ott a Mária Hilfestrászén vásároltak maguk egy hűtőszekrényt, mondjuk, vagy vásároltak egy számítógépet, vagy egy magnót mondjuk, egy integrált áramkörökkel működő hifi berendezés az akkor csodának számított. Tehát ez mondjuk egy rendszerváltás ideje nálunk, és egy picit még azelőtt. És végül aztán a negyed, negyedik generációs számítógépek következnek, amikor az integrált áramköröket felváltották a, a mikroprocesszorok, egy ilyet is tudok nektek körbeadni. Ez a mikroprocesszor néhány évvel ezelőtt mondjuk egy 50 ezer forintos nagyságrendű értéket képviselt, most már ez nullára csökkent tekintve a teljesítményét, és És ezekkel a mikroprocesszoros számítógépekkel jelent meg az IBM-nek a személyi számítógép, vagy PC sorozata 1981-től, és tart a fejlődés egészen napjainkig. Ezek a számítógépek, amik itt köztetek vannak, ezek is negyedik generációs számítógépek, és az ötödik generáció az teljes egészében kilóg ebből a sorból, tehát nem nem tudok példát mondani, nem tudok egy hétköznapi példát hozni. na és az ötödik generációs gépek akkor a negyediket leváltották, és úgy következtek ezek, azok nem najmanelvű számítógépek az ötödik generációs gépek, hanem valamilyen emberi Agyműködés modellező, mesterséges intelligencián alapuló berendezések az ötödik generációsak. Mondjuk talán egyetlen a hasonlatot tudnék erre hozni, ha terminátor fejében lehetett, egy ilyen, lehetett mondjuk egy ilyen számítógép, amelyek tanulni képesek, és az emberi idegrendszer működését modellezik. Volt valakinek gyerekkorában tamagocsia, vagy förmije, vagy nem tudom, van. Az ilyen cucc volt, ami tanult, nem? Tehát, hogyha megszokta, hogy te mit csinálsz. Na, tehát valami, valamilyen langyos, tehát valahogy a két az ötödik generáció és a tamagocsi összefügg egy picit. És akkor most itt ez a váltás, a negyedik generációs számítógépeknél adódik, hogy itt most lépjünk át és tekintsük át a számítógép főbb részeit. És megígérem, hogy a harmadik rész előtt tartunk egy kis szünetet, hogy levegőt vegyünk. A számítógép fő részeinél nem merülünk el a részletekben, csak is annyira, amennyire szükséges lehet ez. Az első, nézzünk egy hétköznapi helyzetet, mondjuk hazamész most innen a suliból, és látod, hogy be van dobva a postádába egy korakatalógus, egy osánkatalógus, egy teszkókatalógus, meg mondjuk egy mit tudom én, mindegyikbe mindegyikben biztosan van számítógép, száz százalék, valószínűleg laptop, de lehet, hogy azt a számítógép, és azt kinyitod és elkezded olvasni azt a néhány sort, és oda jön, hogy egy CPU 1.8 MHZ, GHZ, úristen, mik ezek? Hát most ezen fussunk végig, hogy mi az, amit egy tanítónak, vagy egy bőven ismernie, vagy tudnia kell. Tehát az első paraméter mindig egy számítógépnél, az a protestor, vagy a CPU-nak a legfontosabb jellemzője. A mai számítógépekben két fő típus van, vagy vannak a egymagos, vagy kétmagos processzorok, a kétmagos az olyan, mint hogyha mondjuk egy duplán okos ember lennie, lenne de egyszerre két külön dologra is nagyon erősen tud figyelni. A processzoroknál ez nem is annyira fontos, mint hogy az a mérőszám, ami a műveleti sebességét jelzi. Ezt itt hercben mérjük, a rezgésszám mértékegysége a herc. A mai átlagos processzorok ilyen 2 GHz körüli rezgésszámmal dolgoznak. Ez a másodpercenként elvégezhető műveletek számát jelenti. Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy iszonyatos sebességgel, rezgő szerkezet, a minden egyes rezgés pillanatban egy műveletet el tud végezni. Amikor te azt mondod a számítójének, hogy összes sort az egérrel és legyen ez vastagbetű és pirossal szedve, akkor valójában egyesekkel és nullákkal iszonyú nagy sebességgel számítási műveleteket végez a szegény processzor. Tehát minden leképezhető arra. A hertz még hol találkoztok így a hétköznap életben? Rádiónál, aztán még eszköz, ami nálatok van, és még ezzel mérhető egy fontos paramétere. Tessék? A szalámi, igen, az különösen jó példa. És a mobiltelefon. A mobiltelefonnál, mi, hány, Milyen telefonjaitok vannak? Hány herces? 900-as? 1800-as? Amikor megveszed, ott is le van írva, hogy milyen frekvencia tartományban tud működni. Erről abszolút nem informatikai kérdésre mégis csak így érdemes ezt egyszerűen hogy valójában itt körülöttünk rengeteg rezgéshullám van. Kezdjük mondjuk 20 Hz-nél, az még egy ilyen egészen mély, zúgó orgona hanga, hang, amit már éppen hallunk egy ilyen nagyon mély, és meddig halljuk a hangokat a fülünkkel. 20 ezer azok már nagyon profi. Hall, nagyon jó halló emberek, akik 20.000 Hz-et hallják. De egy átlagos fülhallgató, amit vesztek a mobilhoz a számítójével, rá is van írva, hogy 20-től 20.000 viszi át a hangokat. És akkor ha megyünk följebb a 20.000 Hz-nél, akkor utána mi, ki, ki a következő állomás, Kutyák de nevérek, akik még magasabb frekvenciás hangokat halnak, és aztán megyünk még följebb és most itt egy egész szép táladatot taladot ír, föl. Utána jönnek mondjuk a taxisok CB rádiói egy kicsit magasabb frekvencián, aztán még magasabban a rádiónak a hulláma, aztán még magasabban a mobiltelefonjaink, aztán még magasabban a GPS-ek, tehát valójában a frekvencia tartománya nullától. Egészen, sok, egészen több százados magasságig, de van osztva sávokra, és minden sávnak van valami funkciója. Tehát itt most iszonyú sok rezgés van körülöttünk, abból mi az alsó kis csíkot halljuk, lefelé a nulláig semmit, utána a 20 ezer fölött semmit, de ott még nagyon sok berendezésünk van. Tehát ezt az összefüggés így érdemes látni, hogyha a processzor sebességét is hallanánk, akkor ez elég zavaró lenne most. A másik fontos paraméter és a második sor a Tesco katalógusban, amikor olvassátok, hogy milyen memória van egy adott számítógépben. A memóriát általában RAM-nak szokták rövidíteni a számítógépeknél, és ez a mai értékeket tekintve olyan 1 és 2 gigabajt között ingadozik, ami elfogadott mértékegység. Ezekben a gépekben éppenséggel 2 gigabajt memória van. Valójában ahhoz fontos kapcsolni, hogy a memóriának mi a szerepe egy számítógépbe. Mutatok is memóriát mindjárt. Így néz ki mondjuk egy memóriamodul, ez egy 1 GB-os memóriamodul, hogyha a számítógépen nem elég gyors, akkor bemész a számítógépet, beásárolsz egy ilyet, hazamész, css, bedugod és onnantól ez kicsit gyorsabb lesz a gép. A következő eszközt is kivetítem, és akkor könnyebben lesz talál párzambázani. A következő nagyon fontos paraméter egy gépnél, hogy milyen vincseszter vagy milyen merev lemez van benne. Itt mutatok egy szétbelezett vincsesztert is nektek. Így néz ki egy leszedett, lebontott vincseszter. Azért hiák merev lemeznek, mert effektíve az a lemez az merev, ami benne van. Ez elképesztő sebességgel forog körbe, körbe, körbe. És az a kis fejez rohangál ide-oda, és leolvassa az információkat, ami mágneses úton tárolódik ezen a lemezen. És akkor a kettő közti különbséget kéne most megérteni, hogy miért. Miért nem elég az egyik csak egy évben. minek kettő ilyen, a tökfölséges összevene egy. Tudja valaki, hogy miért van két külön eszköz, minek információ tárolása szolgál? Ez is igaz, ez részben igaz. Mi van mondjuk, három szünet van, írunk itt egy Excel-Zéhát, nem írunk, de mondjuk írnánk egy Excel-Zéhát, és a harmadik óra elején három szünet. Kinek marad meg? Kinek marad meg az éhája? Aki már nyomott egy mentést. Mert amikor te a számítógépen dolgozol, és rajzolsz, írsz, olvasol, vagy bármi csász, addig az csak a memóriában van, és nem létezik fáként. Amikor azt mondta, hogy mentés, akkor a memóriából egy másolat ide húszik, és onnantól kezdve, a háttértára kerül egy másolat ebből. És amikor az ár, elektromos áram megszűnik, akkor ez kiülül, ez elfelejt mindent, ami benne volt, és már csak az ezen lévő információ maradnak meg. Tehát azért kell a meremlemez a számítógépbe, hogy hosszabb távon is őrizhessünk információt. A memóriával viszont bazi gyorsan lehet dolgozni, és ami ebbe van mondjuk kép vagy videó, azt nagyon gyorsan lehet szerkeszteni, elérni, és így tovább. Ami a meremlemezem van, az lassan töltőjük. Gondoljatok arra, hogy megnyitsz egy MP3 fájt, akkor a számítógépet mondjuk két másodperc, ez valami hangot hallat, villog egy kis lámpa, ami egyébként ennek a forgását jelzi, és kell két másodperc, hogy megjelenik a vinam vagy a média be utána lejátszhatod, elindíthatod, forgathatod, stb. stb. Mikor másodszor akarod lejátszni, akkor már egy szempillantásod elindul, mert akkor már benne van a memóriával. Bezárod a média et memóriával kimegy, csak ezen lesz, és az újra megnyitásnál az mindig idő, amíg erről lekerül az információ. Tehát valójában mindkét eszköz, ezt nézegessétek. Mintétgesződ, ugyanarra szolgál, csak a memóriában rövid távon tárolandó az információ, merem levezem meg hosszabb távon. Értelmeszerűen a hosszabb tároláshoz nagyobb méretek is tartoznak, itt mondjuk az ilyen 160-200-300 gigabájtos méret, az nem különleges ma. Egész halvás szürkével szettem, hogy már majdnem ne is lássátok. Létezett korábban olyan tároló eszköz, talán még lehet, hogy az otthoni gépetekben van, aminek FDD volt a rövidítése, vagy hajlékony lemez, vagy floppy lemez, amin csupán összesen másfél megabájtnál is egy picivel kevesebb információ fért el. Ugyanilyen méretű lemez volt benne, csak éppenségen nem merev fémről, hanem ilyen puha hajlékony fóliából. Ezen a két eszközön tárolt információ mágneses úton tárolódik, ezért nagyon sérülékenyek, főleg a floppy lemez. Ezt gondolom mindenkinek ismert, és mindenki használja, mindenkinek van a számítógépében. Szintén információt tárolására szolgáló egység. Milyen módon tárolja az információt a mágnesesség, első kettő mágnesességével szemben. Mi az, ami leolvassa az információt egy cd ről azt tudjátok? Lézerfény, pontosan majdnem olyan lézerfény, amivel én itt világítok. Ugyanilyen, ugyanilyen sárga matrica van egyébként a CD-olvasónak is a hátán is. Ez már szétbe lesz szándékosan. A CD-olvasót így képzeljétek el a betolót, hogy egy ilyen tálcával, nagyon nagy sebességgel forog a CD, és itt alul sétál egy ilyen kis fejecske, mint a vincseszen, és ez rávilágít, és a visszatükröződő fény olvassa le az információt. A CD-nek nagyságrendileg olyan 700 megabájt a legnagyobb kapacitása. Séró, jól áll, Ez Ezt egyébként minden harmadik ember tükörnek használja. És még amit szoktak csinálni, hogy a, a nap, akkor lehet vele más szemébe tükrőzni, és ezt a Marsi Tehát CD 700 megabájt ugyanilyen elven működő, csak nagyobb kapacitási eszköz, kapacitású eszköz a DVD. Ez most az egyoldalas és egyrétegű DVD, aminek a paraméterét ideírtam, ebből is van többféle. És itt olyan, amit kevesen szoktak ismerni. Ezt hányan ismeritek? a BD vagy Blu-ray disk, ami már körülbelül 25 GB kapacitású és ugyanekkora a korunk, csak más írási technológiával kerül az információ. Ez egyáltalán futurisztikus dolog, ha bementek a média márba akkor külön egy CD-k, dvd -k mellett a Blu-ray diskeket is lehet kapni, lehet külön olvasót kapni és beszerelni a számítógépbe. Miért lehet erre szükség? Vagy mit lehet Blu-ray disken kapni ma? Aki ismeri biztos valahogy találkoztatok vele. Filmeket, de miért jobb egy DD-s film, mint egy DVD-s. Hát, majd eljutunk oda, de a 25 gigabától lényegesen nagyobb képfelbontással, lényegesen több hangcsatornával, nagy jobb hangminőségbe és több nyelven felkerülhet a film. Az, az már akkor HDTV kéne hozzá, ez még bonyolíthatnánk. De ez a három egység, ezek az optikai tároló berendezések. Itt amiről nem sokat szeretnék beszélni, az mondjuk az alaplap nevezetű szerkezet, erről nem sokat kell tudnatok, hogyha olvasgatjátok a Tesco a beleszéljük, hogy milyen típusú alaplap, így néz ki egy alaplap, csupán csak arra szolgál, hogy a sok mindent, amit eddig megnéztünk, azt összekapcsolja, és ezeket egymásba lehet építeni. Ez ide vele tartodik, ha beletesszük, akkor az oda, oda passzolna nagyjából akkor úgy együtt van. És végül ennek a témakörnek az utolsó két pontja, ezek a beviteli és kiviteli egységek, vagy input és output egységek. Minden egyéb, ami a számítógépen kívül, leginkább számítógépen kívül információk be- és kivitelére szolgál. Ti hallottatok már a shannoni kommunikációs modellről? Ez most messzi vezető kérdés. Nyelvtanból tanulhattátok, vagy pszichológiából? Senki? Készítek egy rajzot, és akkor talán. Így se ismerős? És akkor milyen elemek voltak ezen a modellen? Emlékeztek, hogy valami? Volt egy adó és volt egy vevő, középen azt a sávot, hívták, ott volt a csatorna, ami a csatornába ment, az volt a jel, a jelnek a kódja, és így tovább. Tehát a klasszikus kommunikációs modellt, azt shannon ismeritek, az egyszer oké. Okay. Hogyha az input output eszközöket szeretnénk egy kicsit közelebb hozni magunkhoz, és az emberi oldalát megnézni, akkor valójában ezt a kommunikációs modellt kell átalakítani. Melyik a jobb fejtságú szerintedek? Ki a jobb fej? Na. Kiszavaz a baloldalira, hogy a jobb fej. Kevés ember volt, akkor a jobb oldalit letöröljük gyorsan. És akkor, ha ide, ennek az embernek a helyére mondjuk, ide képzeltek egy számítógépet, ez számítógép? Ide képzeltek egy számítógépet, akkor az input adott eszközök, szerepe egyértelművé állhat, az ember és a számítógép közötti információ, áramlás, biztosító eszközök, az input és output eszközök. Nézzünk erre rögtön példákat is. Egy nyomtató vagy egy monitor az egyértelműen output eszköz, mert az információ a számítógép felől az ember felé jön, és mondjuk a szemünkre hat, mint érzékszervre. A scanner egyértelműen beviteli eszköz, mert kép információt vízbe a számítógébe. Az egér egyértelműen beviteli eszköz, mert mozgás és pozíciókat visz a számítógépbe. És léteznek olyan eszközök, amelyek a két csoport meccetében, vagy két halmaz meccetében tartoznak. Ezt megismeritek, hogy mit ez a kütyük? Az egy modern például, tehát ha ezt így halmaz ábrán képzelitek el, ennek mi a rendes neve, matematikául, de még rendesebb neve, ennek a rajznak. Nem, de a... tök hülye neve van, csak azért mindig csodálatosan, hogy miért így hívják, de de ennek a rajznak, amikor ilyen karikákat rajzolsz a halván, ez a Venn diagram, mert ezt nem halltatok ezt szót? Venn diagram, nagyon hülyeség, de tényleg Venn diagram. És ami itt a metszedben van, ezek azok az eszközök, amelyek mindkét irányú kommunikációra jók. Például a modem ilyen, mondjatok még ilyen metszedbe való eszközt. Tehát olyan, olyan input alapú eszköz a számítógépnél, amin az ember is vízbe információt, és egy kap is azon keresztül. Az háttértárnak számít. CD az megint háttértár. Hát az meg a háttértárnak. Az olyan, mint a a fejét külön bennénk. Billentyűzet az elvileg csak beviteli. Persze van olyan billentyűzet, amiben hangszóró van építve, és még világító lámpák is, meg kijelző, azt fogadjuk el. És a hangszóró hova tartodik? Az egyértelműen altut eszköz lesz, mert csak is kifelé jön információ. Ilyen például, hogy nem játszottatok ilyen elemente szerint, a kormányok, a force feedbackes kormányok. Van olyan kormány, amely a kanyarra, amikor mész a kocsival, a kavicson, akkor így a kezedet egy kicsit, meg visszatekeri. azt például hogy tipikusan olyan eszköz, ami információt visz be tőled is, és ad neked. Ebben az esetben mindig arra gondoljatok, hogy az információ, az autót eszközök, azok egyértelműen valamilyen érzékszervet céloznak meg. A monitor idejön, ide a hangszoró idejön, a fejhallgató idejön, a printer idejön. Itt van még egy kis baki egyébként ezek az eszközökkel, hogy még hiányzik, hiányzik még két komolyabb típus az output eszközöknél, ami idejön, meg ami idejön. Tehát valójában nincs még olyan eszköz a számítógépeinkkel, ami szagot vagy ízt tudna közvetíteni. Hát az illatos pendány, olyan még nincs, gondol, de az milyen... Az milyen az jó, az nagyon édes és rózsaszín, barbi, ráadásul akkor örülök neki. De most arra gondoljatok, hogy az milyen klassz, szerintem rámész mondjuk egy étteremnek a weblapjára és lenne valamilyen eszközöd, nem tudom, egy ilyen fehér vigyó, amit megnyalhatsz, aminek éreznéd az ízét az adott ételeknek. Vagy lenne egy természeti, majd mondjuk egy nemzeti partnak lenne egy weblapja, és oda és akkor olyan illatot éreznél a számítógépet környékén, mint ami azon a területen van. Tehát ez még nincs meg, Erre Japánban folynak kísérletek, de ez nem egyértelmű sajnos. Hogyha a mobiltelefonokat veszük számítógépnek, akkor annak milyen output eszközei vannak? Gyűjtsünk ilyeneket. Mobiltelefonok milyen output... Az te adattároló. Hangszóró elsődleges, tök egyértelmű. Aztán még. Most például honnan tudjátok a hív valaki. A csiklandozója ez, hogy az már majdnem jó, az már tapintásra hat jól. Tehát itt a lágyéktáji idegvégződéseket csikízi meg egy kicsit, és akkor honnan tudjátok. És aztán még a egyéb output eszköz a mobilon. Kijzőtök egyértelmű. Input eszköz a mobilon billentyűzet, mikrofon. Mi van az iPhone-okkal? Kinek van iPhone-ja? Na, most menőzzetek. Na, a szünetbe. iPhone-nak milyen eszközei vannak? Ide mutogatok. Mert az éritőképernyő, tehát ez egy ki- és beviteli eszköz egyszerre. Ugye valójában az összes környezetünkben levő informatikai eszközt lehet ilyen szempontból tekinteni, hogy amikor mi az, az eszközzel információt cserélünk, ez szerint a modell szerint, akkor mik Biztosítják ennek a lehetőségeit. Itt még most messze mehetnénk egészen a pikáns témákig elkanyarodhatnánk az input az eszközökkel, de most tartsuk egy tíz perc ünetet, azt javaslom, és folytassuk negyedkor. Jó? Negyedre várnak vissza titeket. És addig szellőztetünk. Átgondolni. A fogalmak sora az a bittel fog kezdődni, ami az információ legkisebb egységének számít. Ennek a definícióját már elvileg a pszichológia könyvetekben is megtalálhattátok. És akkor innen a bittől haladunk fölféle a byte a fájlokon, a könyvtárrendszereken, az operációs rendszeren, a helyi számítógép hálózatokon, a globális világméretű számítógé hálózatokon keresztül, egészen az internetig. Itt ezeknek a fogalmaknak a feldolgozás iránya az, az lesz, és egészen a picitől haladunk a nagy felé, hiszen ezek logikusan egymásra épülnek. Pont az lenne a, a fontos, hogy ne ezeknek a fogalmaknak így a száraz paramétereit jegyezzétek meg, hanem az összefüggéseket. Föl kell azt a kis kart hajtani, akkor ne be. Be, és aztán lecsik. Tehát az összefüggéseket lássátok ezek között a fogalmak között. A bit, mint az inf in információ legkisebb egysége, és az internet, mint a legnagyobb és legtöbbek által használt számítógépes hálózat között is jelentős összefüggés van. Egy naivan elfesz kanyarodnánk vissza, mi szerint az adatok is és az utasítások is, másnyivel a programok, azok kettes számrendszervel tárolódnak az egy dajman elmű számítógépben. Ez kulcsfontosságú kérdés és a kettes számrendszer. Utaltam már rá az elején a hardware részeknél, hogy nagyon egyszerű, hogy elektronikus alkatrészben a kettes számrendszert megvalósítani, hiszen egy, egy alkatrészben vagy egy vezetékben vagy van feszültség vagy nincs, és az tárolhat információkat kétféle értékkel. A bit-szó az a binary digit rövidítéséből származik, és összesen kétféle állapota lehet az egyes vagy a nulla. Most már csak az a kérdés, oda kéne és ezt kéne megértenetek, hogy csupa egyesekkel és nullákkal hogy lehet számítógépen képeket, videókat, szövegeket, meg minden összetett bonyolult információkat tárolni és hogy lehet azt, hogy én digitális fényképezővel készítek egy képet, és azt milyen módon alakítja egyesek és nullák halmazává a számítógép. Mielőtt ezt még megnézzük információ típusonként, azelőtt még a byte-ról is feltétlenül váltsunk egy pár szót. Itt a nyolc egymás mellé elhelyezett bit együttvéve értendő egy byte-nak, ez az információnak az alapmértékegysége, és itt ez a kék nyíl ez elvileg kattintható. És akkor eljutunk ehhez a táblázathoz, amit persze nem kell bemagolni, csak megérteni, ami ezen van. Látjátok, hogy egy byte az összesen 8 bitnek felel meg, tehát itt a 8-as szám jelenik meg ennél az átlitelnél, és innentől kezdve viszont 1024 mindig a változszám, 1024 byte-ot az egyszerűség kedvéért 1 KB-nak nevezünk és 1024 kilobájtot az egyszerűség kedvéért 1 megabájtnak nevezünk, és így tovább az 1024 megabájt a gigabájt, és itt a gigabájtokról a terabájt a lépés, ez még nem hétköznapi dolog, tehát ma még nem lehet terabájtos Winchesset kapni a számítógépboltokban, vagyis a hétköznapi felhasználói számítógépekben nem, azért a szerver számítógépekre gondolom, mint egy freemail vagy egy gmail szervere, ott több terabájtos diszkek is vannak, egyes számítógépekben. Itt Bájtban ez elég meghökkentő ez a számsorozat. Főleg itt ez az utolsó eszme, nem vállalkoznék arra, hogy kiolvassam, hogy valójában egy ott az ennyi Bájtból áll, és ezt még nyolcszor megszoroznánk, akkor megkapnánk Bitben is az értéket. Tehát körülbelül itt van az a vonal, ahol, ahol mi most élünk, ez a határoló vonal. De ha visszautalok a Komodor számítógépekre, amit mondjuk ezelőtt, 20-30 évvel egészség. ezelőtt 20 évvel voltak a csúcs teljesítményű személyi számítógépek, a Commodore gépeknek hova húzzam be a lézer kardalavonal látod. Tudjátok, hogy mekkora volt egy teljes memória kapacitása egy Commodore számítógépnek? Hm? Na, kiló, a, És hány? Commodore 64-ig hívták a legtöbb gépen, 64 kilobájt, ennyire brutális, hát képzeld el, hogy még nem is volt 1 megabájt, hát valahol itt volt ennek a sávnak a közepén, 64 kilobájt volt az egész számítógép összes memória együttvéve. Ma, amikor végnézitek a saját mappát, amit az órákon csináltunk, akkor nincs olyan kicsi fájl, ami 64 kilobájt, a legkisebb képfájlunk meg szövegünk is az legalább 64 kilobájt vagy még nagyobb. Tehát itt a, a fejlődés az egészen extrém és egészen durva ütemben. Most azért egy picit lelassult ebben a tekintetben, mert itt azért ez nagy váltás, de ha belegondoltak abban, és itt majd a hivatkozott irodalmak között lesz egy érdekes cikk, hogy az emberiség egy nap alatt hány exabáj információt állít elő. Tehát azáltal, hogy hangfelvételeket készítünk digitálisan, fotózgatunk a telefonunkkal, a videokamerával írjuk az e-maileket és küldjük az SMS-eket, azáltal elképesztő mennyiségű digitális információt termelünk, ami valahol van. Tehát az így, az így ott van, tehát az elküldött SMS, az elküldött e-mail, a felkészült hangfelvétel, az minden valahol megelik. Tehát az emberiség által termelt információ az már bőven ebben a nagyságrendben van, csak mondjuk amit egy, egy ember átlát, az van valahol a giga és a, a sokszáz gigabájtos nagyságrendeknél körülbelül. Hát ez nem hogy megkérdezem. Ez azért annyira egyszerű kérdés, hogy ezt megkérdezem. Mert itt osztasz egyet, ez 1024-ed, és meg lesz, vagy szorzol. Erről, erről legyen információtok itt a váltó számokról. Egyébként pontatlan, amit kiírtam, de mégiscsak ez a konvenció, tehát meghagytam a pontatlanságában. Elvileg a kilo, a mega és a giga az és az ezer hatványait jelentenék. Ha piacra mész és egy kilogramm krumplit kész, akkor nem 1024 grammot kapsz, hanem csak 1000 grammot főleg mondjuk ez drogkereskedésekben még izgalmasabb lenne, ha a grammok ennyire számítanak, de valójában ez egy téves szokás az informatikában, hogy mi ugyan így írjuk, hogy KB, MB, GB, TB, de ez az 1024-et értjük. Helyesen úgy kéne írni, hogy a K után kéne egy kis I-t írni, meg az M után egy pici I t és akkor Kibnek, meg Mibnek, meg Gibnek kéne ezt nevezni, hogyha az 1024-et a kilobinary byte és a megabinary byte rövidítéséből, de ettől eltekintünk de azért tudjatok róla. Még egy dolgot ennél a képnél még kiemelnék, hogy itt a megabyte-ról a byte-ra az egyértelmű, itt van például a barbi egy egyértelmű átváltás, nem? 1 megabyte az 1024 x byte, az 2 a on ezt átváltam 2 a onra és az itt van egy hány bit, és az visszafelé hány byte. És a megabit, az egy másik fogalom, az nem ebben a sorozatban illeszkedik, hol, haltok, hol hallotok ilyesmit? Megabit per szekundum. Ha? De valahol igen, amikor ads előfizetésben előfizetésbe gondolkoztok, vagy mobilos sárszélességben, akkor nem, meg, nem azt mondják, hogy hány megabajt per van, hanem hány megabit per szekundom a sárszélesség le, és a megabit meg a megabit közötti különbség az egy egyszerű szoros különbség, és itt viszont ezeres a szorzó. Úgyhogy túl, túlzottan nagy különbség nincsen, de nagyságrendileg, hogyha azt otthon tudod, hogy nekem van egy 5-12 kilobit per szekundumos vonalam, akkor azt eszerint szerint kell kiszámítani, hogyha van otthon egy 5-12 megabajtos videófilmet, azt meg e szerint a számítás szerint kell kiszámítani. Tehát ez fontos, hogy a kettő közti különbséget lássátok. De kekeckeni nem fogok barja vizsgán, azért azt nem vár tőlem. És akkor, és akkor egyből át is térhetünk arra a részre, hogy bitekből és bitekból miként lehet információt tárolni. Ez teljesen futurisztikusnak tűnik, hogy ez hogy, hogy működhet egyáltalán. Összesen megnézünk ötféle információtipust, a számokat, a betüket, a képet, a, képet, a hangot és a videót. Más információ vagy típus nem nézünk meg, ezeket nekünk elégségesek lesznek. A fél év során valójában ezekkel dolgoztunk. A számok tárolása a legegyszerűbb, hogyha mi megépelünk egy számot a számítógépen, és ezt el akarjuk menteni, akkor az kettes számrendszerbe váltva, nagyon egyszerű egyesek és nullá alakítani. Ide tettem egy kék nyilat egyébként, ide, ha majd megnézitek a prezentációt, itt átvezet minket ez egy diakockához, ahol a kettes-tízes számrendszer közti átváltás nézhető meg. Ezt matekból már tanultátok, nem akarom ezzel itt terhelni az agyatokat, vagy ezzel az időt húzni. De ez itt egy, ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy a begépen az hogy 2008-kor abból hogy csinál egyeseket és nullákat a számítógép egy egyszerű átváltással. Sokkal érdekesebb kérdés már, hogy a karakterekkel mit csinál a számítógép, amikor mi szöveget írunk egy e-mailbe, vagy egy szövegfájlba vagy egy SMS-be, vagy egy weblapra, akkor miként lesz ebből egyesek és nullák sorozata, miként lesz ebből digitális információ. Ez is nagyon egyszerű, egy byte tárol egy karaktert a számítógép. Most azt próbálják meg megfejteni, még mert elmondom ezt az kódokat hogy az egy byte és a 256 féle különböző érték az hogy függ össze. Ezt ki tudjuk-e találni most közösen, vagy nem. Hogy függ össze az egy byte és a 256? Ha arra gondolok, hogy egy byte az hány bit, ha ide fölnéztek, akkor az 8 darab egymás mellé írt egyes vagy nulla. És akkor, hogyha a matek a palotásnétette tette volna fel azt a kérdést, hogy, hogy itt van egy rekesz, aminek van összesen nyolc fakja, és mindegyik fakba piros vagy fekete golyót tehetek, vagy mit tudom én, egyes vagy nullát, vagy fehéret vagy feketét tehetek, akkor hányféleképpen rakhatom tele ezt a rekeszt színes golyókkal, hogy mindig mindegyikben legyen valami. Tehát egyesekkel és nullákkal hányféleképpen tölthetem meg ezt a, ezt a dobozkát. Most ezen töprengetek, ezt nézzétek, és próbáljuk meg ezt. De miért? Hát nyilván ez a válasz. Nyolc a harmadikon? Ha nem? Az sok lenne. 8 fakta, az egész durván nagy szám. Az egész brutálisan nagy szám. Hát ha egyre lenne ez, akkor hányféleképpen lehetne kitölteni? De egyre csak egy bitet teszünk, akkor kettőféleképpen. Vagy egyes vagy nullát teszünk ide, ha csak kétrekes lenne az majd a válasz a kérdésre, majd a nyolc rekesztesre, de a kétrekezdes kettő a másodikon, vagyis négyféleképpen egy nulla nulla egy nulla nulla és egy És így minden egyes bit hozzávételével az előző információ mennyiséget megduplázunk, mert mindig elé vagy egy egyes, vagy egy nulla kerül. Tehát valójában egy biten lehet kétféle információt, két biten kétszer kettőt, három biten kétszer kétszer kettőt és így tovább. Tehát mindig annyi bit szükséges, annyi, addig hatványra kell emelni a kettő. A kettő, egy az nyolc, tehát a kettő a nyolcadikon az pont 256. Tehát valójában van 256 féle különböző kiosztás nekünk egyesekből és nullákból, és mindegyikhez hozzá van rendelve egy karakter. Amikor mi a számítógépen írunk, akkor ezekből a hozzárendelésekből mindig leveszi a megfelelőt. Ez szerint a szabályzat ez kell megtanulni, Barbi, de csak neked. A többieknek nem. Ez az ASCII kód táblázat. ez a nulladik, ez a 255-dik rekesze, így jön ki a 256 féle, és valójában amit itt érdemes nézni, hogy itt vannak ezekben az első oszlopokban a jelek, itt vannak pedig az A betűnek a értéke, az a decimális, vagyis tízes számrendszer, 160-as kód. Az utolsó kód az az üres karakter, a 255-ös, és a nullás az szintén üres. Tehát valójában van összesen 256 féle karakterünk, és amikor írunk, akkor ezek a tízes számrendszerből számok mennek át a billentyűzeten egy beviteli eszközön át a gépbe, így megy információ tőlünk a géphez, és azt a gép kettesre váltja és tárolja ezeket az egyeseket és a nullákat. Azért húztam ide ezt a pirossígot, mert a pirossígtól fölfelé az első 128 karakter az minden nemzeti kódtáblában azonos, Hogyha e-mailt írsz és ezeket a karaktereket írod, akkor az bárhova küldöd ugyanúgy fog kinézni. Az alsó rész az nemzetenként különböző, a román, a szlovén, a német és a magyar kódtábla különböző. Tehát ha egy magyar kódolású gépről és rendszerből írsz egy levelet mondjuk Romániába, akkor lehet, hogy az A betű helyett valami egész más jel lesz, mert a román kódtáblán 160-as kód az éppenséggel egy más ékezetes betűt jelent. Tehát valójában ezért lehet az, hogy néztek egy weblapot, és néhányszor így a karakterek eltűnnek, mert rossz karakter kódolású tábla van betöltve, azt olyankor a nézetmenű kódolásban át lehet állítani Közép-Európaiért, és akkor ez szerint jó helyesek lesznek a karakterek. Tehát amikor te szöveget a számítógépen, akkor egy ilyen brutális méretű ASCII kódhalmasz keletkezik, és úgy tárolja ezt a számítógép. A következő rész a kép, és most már olyan dolgok jönnek, amit már egyszer megbeszéltünk, ez történetesen a második órán volt a fél évben, amikor is a digitális képről lent beszélgettünk az udvaron, emlékszem, még ilyen kis teljes fiatal diákok voltatok, és a többség, az elsősök természetesen. És akkor beszélgettünk a digitális képről, és itt két fontos fogalmat emeltünk ki, egyrészt a felbontást, a kép felbontását, ami valójában azt jelenti, hogy a szélességében hány pontra van felbontva, és függőlegesen hány pontra van felbontva, és egy-egy pontnak a színménységéről beszélgettünk, attól függően, hogy egy szín hány árnyalatot tartalmaz, az szerint különböző mennyiségű információval lehet tárolni. Emlékeztek, meg kipróbáltuk ezt hogy egy átalatok készült fotót átállítottuk egy bites színmélységre. Valaki emlékszik, hogy akkor mi történt? A színmység növelése csökkentésében egy bites színmységre állítottuk, azaz azt mondtuk a számítógépnek, hogy ez a digitális képnek bármelyik képkocka csak egy bitnyi információ helyet foglaljon el. Magyarul egyes vagy nulla érték lehet egy képkocka, magyarul fehér vagy fekete. És ilyenkor történet egy tök szép színes képből ilyen tlegekerés és fehér pöttyökből álló, majdnem rajzszerű kép alakult ki. A 4-bites színmérségen, 2 4 féle színon, és itt is ugyanaz az összefüggés, a 2 szerint szerinti összefüggés. A digitális fényképezőink, meg a telefonjaitok, azok általában 24 vagy 32-bites színmészségbe fotóznak, mert az az, ami az emberi szemnek már megfelelő minőséget jelent. Tehát amikor digitális kép készül, akkor úgy lesz egyesek és nullák halmaz a valós analóg képből, hogy ezt egy eszköz felvágja ilyen rácsos szerint pici pontokra, és minden ponthoz hozzárendel egy színállalatot, amit már tud kettes számrendszerbe tárolni. A képnél még fontos, hogy a pixel fogalmaz tiszta legyen, magyarul a pixel, hogy mit értünk? és a DP az pedig a kép felbontásnak egy másik jellemzője, a dot per inch rövidítéséből származik, hogy egy inch távolságon az adott képén hány képpontot különböztetünk meg. Ez általában a skenereknél fontos paraméter, meg a nyomtatóknál. Képekkel dolgoztunk, meg dolgoztatok. Az a szerencsés ebben a helyzetben, hogy most az elméleti dolgok elvileg összekapcsolódnak a gyakorlatiakkal. Tudom, hogy van köztük 10-7 különbség, de valahol majd ennek össze kéne érni. A következő információ típus, amivel nem is olyan régen dolgoztunk, talán három hete, ha jól számolok, nem biztos, az a hang lenne. És itt azt kéne megfejteni, vagy azt kéne megbeszélnünk, amire már utalásokat láttunk a hangszerkesztés során, hogy a hangot miként tárolja a számítógép digitális formába. Ezen nap, a találkoztatok, mert hallgatjátok az MP3-ot, a suliba jövet, telefonálgattok azon is digitális hang meg keresztül, meg otthon cd-t hallgattok. Ehhez megint készítenék egy ilyen naívan primitív rajzot, és akkor talán az segítség lesz, hogy a hangnál is Annyit kell csinálni a számítógépnek, vagy a digitális eszköznek, ami rögzíti, hogy ez itt egy fül. És amikor én beszélek, vagy a zeneakadémián egy koncerten ültök, és ott hallgattok valamilyen hegedű muzsikál, mikor volt utoljára a zeneakadémián élő koncerten? Ki, ki volt már a zeneakadémián élő koncerten? Senki? akkor egyszer el kéne ügyelek titeket oda talán valami infóvizsga helyett, vagy nem tudom. Szóval a zeneakadémiára azért járnak az emberek, egyszer próbáltok ki, mert amikor leülsz egy koncertre, akkor valójában analóg zenét hallasz, azt a zenét hallod, amit a hegedűs lejátszik. Ő meghúzza a vonót a húrokon, azok a húrok elkezdenek rezegni, valahány hercelerről beszéltünk az elején, és az a rezgés, az így ez egyenesen elmegy a füledig, és ezt a dobhártyád érzékeli, és az agyadig eljut az információ. Tehát valójában egy folytonos jel elmegy a füledig, amikor a zeneakadémián koncertet hallgatsz. Vagy a Budapest sporttanérában, az már lehet, hogy ott már többen voltatok, vagy akárhol egy élő koncerten, ahol te magad a füleddel hallod a zenét. Amikor a pillanat, amikor ezt a zenét digitalizálni kell, akkor valójában az történik, hogy tárolható legyen számok formájába, hogy ezt a zenét, ezt nagyon sűrűn, nagyon apró jelekre fölvágja valami, valamilyen eszköz. Ha egy ilyen hangrőzítő, akkor egy ilyen hangrögzítő, ha egy telefon, akkor a telefon, vagy hogyha egy számítógép, akkor az. És minden egyes idő pillanatban rögzíti az abban a pillanatban hallott frekvenciát. És azt már, miután ez már egy számérték, azt már le tudja írni kettes számrendszerbe. Míg ezt a folyamatot nem lehetne leírni, így ezt a sűrű darabokra vágott hangot ezt le lehet írni. Ennek a felvágásnak a sűrűsége, értelem, hogy minél sűrűbbre vágok egy hangmintát, annál jobban közelítem a valóságot. Ez a hangnál a... Mindjárt megtalálom... mintavételi frekvenciája annak, hogy milyen sűrűn vágjuk föl a valós hangot. Egy CD-n, amit megvásároltok a boltba, vagy amit letöltötök NPR-nagot, általában 44 khz a mintavétel. Ez is egy rezgésszám, tehát másodpercenként 44 ezer mintát veszünk abból a hangból, és azt elvileg folytonosnak halljuk profi zenészek állítólag hallják a CD és a analóg zenek közti különbséget, nem tudom, köztetek van-e valaki, aki hallja, amikor MP3-at hallgat, vagy hagyomány a zenét, vagy a kettő között különbség van. De a digitális zenének ez a lényege, hogy fel van vágva a mintavételi frekvenciának megfelelő darabokra, és egy mintában a bitek nagysága, vagy bitek száma jelzi, hogy mennyire profi az a hangminőség. Ha például uh, Médiamárban... Elsétáltak a klasszikus zenék felé, akkor lehet, hogy ezt se teszitek meg túl sűrűn, de esetleg ott van egy oszlop, ahol nagyon-nagyon drágán vannak ilyen koncertfelvételek. És az azért van, mert ott az ottani CD-ken 96 kHz-es mintavételi frekvenciájú zenét lehet hallani, és mondjuk egy csatornást. Ami azt jelenti, hogy dupla olyan sűrű mintavétel, ez a rácsozás, dupla olyan sűrű minta valóságban. Tehát kétszer olyan jó minőségű elvileg a hang. Lehet, hogy egy naiv ember fülének az nem jelenik meg, de valójában ez. Ez egy létező dolog. És akkor eljutunk oda, amit legutóbbi órán együtt is csináltunk, hogy mozgóképet, illetve vagy más néven videót szeretnénk digitálisan tárolni. Az az első kettőnek a keveréke, ha jobban belegondoltok, mert nem csak egy, egy érzékszervre hat, hanem még egy érzékszervre hat. Ez megismerhető, hogy mi? Ez egy szem, még egy érzékelre hat, itt is jön valamilyen analóg információ, és folytonosan én most folytonos képet látok, amikor a felemeli fölemeli megvakarni a szája a sarkát az ujjád, akkor én minden időpillanatban látom, hogy éppen az ujja hol tart, nincsenek képkockák, folyamatosan látom minden időpillanatban. De ahhoz hogy, ahhoz, hogy ez digitalizálható legyen, és fel lehessen vágni számokra, ahhoz a képet is fel kell darabolni, csak az a szerencse, hogy a szemünk az lényegesen, lényegesen butább érzékszerv, mint a fülünk ebből a tekintetvel, mert ott elég viszonylag ritkára vágni a valóságot, és elég másodpercenként tudjátok, hogy hány képkocka, hogy azt már folytonosnak lássuk. Tudjátok azt, hogy a tévét, mikor nézek, másodpercenként hány képet dobnak ki a szemetek elé. És aztán folytonosnak látjátok. Vagy ha bementek a digitális fényképező tévét beállításába, vagy a mobilnak a videó beállításába, be a, a ezt a paramétert, a frame per szekundumot, hogy egy másodpercen hány képkockát rögzítsen az adott eszköz. Itt 24 képkocka, az már folytonosnak tűnik az emberi szem számára. Addig, amíg 44 ezer hangdarabot kell a fülünknek odadobni, hogy egyszerre az folytonosnak halljuk, addig 24 képkocka elég, ez tök jó. Mert viszont viszonylag kevés információ is elég. Hogyha megnézitek a mobilotokat, majd ilyet látunk, hogy 15 vagy 30 FPS a beállítási lehetőség, másodpercenként a rögzített képek száma. És akkor a videó ennek a kettőnek a keveréke, hogy másodpercenként tárolni kell 24 digitális képet, a digitális képet 1-szerint plusz még hozzá ezeket a hangmintákat, az pedig a hang szerint, és ennek a kettőnek az ötvözete a videó. Azért olyan brutálisan nagyok a videófájlok, mert ez a másodpercenkénti 24 kép, ami jó felvontásban már csak egy Blu-ray diszkre fér el, és hozzá még a jó minőségű hang, ami mondjuk, hogyha 5.1 csatorna, akkor 6 ilyen sávot kell fölvágni nagyon sok darabra, akkor az a nagyon nagy mennyiségű digitális információ, és csak úgy tárolható. Bármelyiket ezek közül az információ típusok közül, mi a memóriából a meremlevezre írjuk, itt be is mutattam nektek valahol itt volt még az előbb, akkor egy típusú adathalmaz jön létre a meremlevezen, ezt nevezzük ezük fájnak, tehát az egy adott információ típusú tartozó bártok bite vagy bitek halmaza az egy fáj. A fájloknak a mérete az elvileg tök jól kiszámított, Ön azt mondom, hogy egy 1024x768-as kép, ami egy bites akkor kiszámolod, hogy hány pixel van, és egy pixel hány bites, és ebből visszafelé megfejthető, hogy mekkora a fájlméret. És a Windows rendszerekben a fájlok a kiterjesztése mindig utala az információtípusra, amit ebbe tárolunk. Itt, amit most megnéztünk a szövegnél, a legegyszerűbb szövegformátum az a TXT, a képeknél, amivel dolgoztunk a során, az a tömörítetlen BMP, ezt a paint rajzoltuk emlékeztek, és ennek a tömörített változata az a jpg A hangnál dolgoztunk a WAF tömörítetlen formátum a hanggal, illetve ennek a tömörített változatával az MP3-mal. A VMA is egy tömörített hangformátum a Windows-nak a saját szabványa, és a pontos vesző utániak azok pedig a videó kiterjesztések. Ezek között is van tömörített és tömörítetlen itt a magyarázat, hogyha mondjuk egy torrent oldalról töltitek le a James Bond sorozat legújabb részét, akkor az lehet 700 megabájt, és egy CD-re írhatod. Hogyha megveszed DVD-n, akkor az mondjuk olyan 4 gigabájt, és egy DVD-re el, és ha megveszed Blu-ray disken, akkor esetleg ott mondjuk különböző nyelveket választasz, és 5.1-es hangcsatorna, és így tovább, az meg mondjuk már 25 gigabájt. Ugyanazt az információt a tömörítettségtől függően különböző méretű adathordozókon lehet elhelyezni. Ez például az MP3 lejátszótoknál is magyarázat, hogyha egy hangfájt VAV-ba tömörített formátumban vesztek föl, mondjuk a mobiltelefon éppenséggel úgy vesz föl általában, akkor azt át kell alakítani MP3-ba, hogy kisebb helyen elfélen lejátszón. Tehát itt a tömörítés az kulcsfontosságú ezeknek az eseteknél. Hogyha a fájlokat szeretnénk rendszerezni, akkor kialakulnak a könyvtárrendszerek, vagy mappák, ezek hierarchikusan egymásra épülnek, és csak az ember miatt kerültek a számítógépre, a gépnek erre abszolút nincs szüksége, csak azért, hogy mi jobban eligazodjunk ezek között. És ha még egy szinten magasabbra lépünk, a mappák és a fájlok összevon működtetése, és még egy csomó más feladat szorul az operációs rendszerre, vagy hárul az operációs rendszerre, amely az a rendszer, a szoftver, ami üzemelteti a gépet. Ezeken a gépeken milyen operációs rendszer van, meg otthon is nektek majdnem biztos. Windows XP operációs rendszer. Létezik még Linux operációs rendszer, létezik még DOS, VMS és még sok más, de itt mi a Windows rendszereket ismerjük leginkább. Az operációs rendszer feladata, elsődleges feladata ez, hogy megoldja ezt a kommunikációt, életre keltsen az input alatt az eszközöket, az operációs rendszer engedi meg, hogy én klikkejek az egérrel, hogy elinduljon egy hanglejátszás, vagy hogy írhassak a billentyűzetem. Tehát a kommunikáció az elsődleges feladat, az operációs rendszer futtatja a programokat, az operációs rendszer osztja be, hogy melyik programra mennyi erőforrás szükséges, amikor infóórán emesen ezzel a, és leteszed a tárcára, akkor sokkal kevesebb memória és processzor idő, ez idő jut rá, mint a szöveg szerkesztőre, amiben meg a dolgozatot, vagy bármi. Tehát ez mind-mind az operációs rendszer feladata, és itt van háromféle felosztás, ami szerint az operációs rendszereket lehet tipizálni. Minden tudomány szereti ezeket a tipizálásokat, pszichológiával is így kezdétek, hogy embertípusok, és akkor különböző embertipizálásokat tanultatok meg. Miért nézel így nem volt? Ez még valami biztos volt ilyen szangvinikus, kolerikus, meg ja. stb. Tehát nagyon sok tudományág mindig így kezdi, hogy én definiálok valamit, és azt különböző kategóriákba sorolhatom a valóságot. Hát az operációs rendszereket én három szempont szerint csoportosítottam. Azt szerint, hogy az ember milyen felületen keresztül kommunikál a rendszerrel létezik grafikus operációs rendszer, amiben van menü, ikon, egér, gördítő, sáv, vonszolás, kattintás, kétkattintás, jobb gomb kattintás illetve van karakteres operációs rendszer, amikor én csak parancsokat írhatok, és az égeredményt csak írásba látom. Ilyen volt például a commodore az operációs rendszere, meg ilyen volt a DOS rendszer. Tudjátok, hogy a grafikus operációs rendszer az honnan származik? Melyik cégtől, vagy milyen, melyik gyártótól? Egy olyan számítógép gyártó, amit amerikai filmeket, ha nézek, mindig olyan gépeket lehet látni. Az Apple találta ki azt, hogy ez hülyeség, hogy én parancsokat írok a gépnek, beírom azt, hogy dír, és akkor ő kilistázza a pályamat. Ez nem, nem életszerű, nem így működik az ember, hogy parancsokat osztogat, és annak az elején meg lesz, hanem egy asztalon én pakolászok, odéptolok valamit, följegyzek valamit, elhúzom, félreteszem. Tehát a direkt manipulációt az Apple találtak, és ő valósította meg a Windows rendszert valójában, furcsán ellenmondás ma már Windows néven ismert másik gyártó operációs rendszere, hogy ablakokban én végzem a különböző tevékenységet, és köztük az egérrel, meg mintha a kezemmel matatnék úgy, egy olyan rendszert imitálok. Ha valakinek visztája, Windows visztája van otthon, nem tudom, van-e, akkor az már még inkább erre hajazott, már tényleg olyan, mint egy valódi munkahasztal, egy csomó olyan opció van, ami ezt könnyebbé teszi. Létezik azt szerint, hogy egyszerre hány ember dolgozhat a gépen egy vagy több felhasználós operációs rendszer, illetve létezik azt szerint, hogy egyszerre hány program futhatható, egy vagy több, fel, egy vagy több feladatos, vagy single, vagy multitasking operációs rendszer. Ez a ti nagy mázitok, hogy a Windows multitasking, mert miközben én azt mondom, hogy rajzolja egy képet olimpiai karikákról, vagy valami más dolgot mondok, közben a Marcsi nézheti az ivén az üzeneteit, mindenki más a rendétben, aki a monitorján. Van valami friss hír a gólyabáról, az izgat? Hánykor van a találkozó? Hol? Kazinciba. Azt szóljánál, oda fogsz érni meg így érem. Látom, ez a gólyabá, ez mindenkit így felpörget, vagy azért nem annyira? Igen? Lázasan készültök? Oké. Okay. Tehát ez a ti nagy mákotok, hogy multitasking az operációs rendszer, meg egyszerre, mert egyszerre több dolgot is lehet csinálni. Még egy szinten magasabbra lépve következik az a rész, amivel mi valójában egész eddig foglalkoztunk az egész fél év mind a 11 óráján keresztül, hogy az operációs rendszerre épít, épülnek olyan felhasználó programok, amik egy-egy konkrét feladat megvalósítására készültek. Például a rajzolásra készült egy paint nevű alkalmazás, meg egy fotofilter alkalmazás, meg egy... Tuxbek név alkalmazás, és még sorolhatnék nagyon sok eszközt. Hát minden egyes feladathoz található egy eszköz, amivel ezt kivitelezhető, pontosan úgy, ahogy a hétköznapi életben. Hogyha neked otthon mondjuk palacsintát kell készíteni, és kintod a konyhaszekrény, akkor lehet, hogy van otthon kézi van gépihaberő, van egyszerűen keverőtál és villa, és minden feladathoz van valamilyen eszköz, aminek a használatát te ismered, vagy szeretnéd megismerni. Nem szólt másról ez a fél év se, és nem más az mi fő célunk semmit, hogy azokhoz a feladattípusokhoz, ami egy óvónőnek vagy egy tanítónak az életével előfordulhat, azokhoz egy-egy eszközt tudjatok használni. Itt most, hogyha az a feladat, hogy készítsek egy zenés videót a gyerekeknek majd bemutatóra az osztályklámlás vagy a csoport karácsony után, akkor erre kaptatok egy eszközt a kezetekbe, a Windows Movie Maker-rel megnéztük, hogy nagyjából mit hogy lehet megvalósítani. Itt is a magyarázat, hogy én nem Szenyózni akarok a vizsgán, ezért is bármilyen segédeszköz ennél a résznél megengedett, amikor te valamilyen eszközzel dolgozol, miért te nézhetnéd meg, hogy a movie, miért kell, most hova kellett húzni a hangfájt, hogy az éppen jól működjön. Itt nem az a cél, hogy ezeket bemagoljátok, úgyse jegyzitek meg addig, amíg nem csináljátok ezt nap, mint nap, hanem az, hogy egyáltalán meg tudjátok ezeket valósítani. Az a fontos. Itt ezek a, feladat, ezek a programok egy-egy feladathoz készültek, itt láttok példákat, és még ez a rész, amit kiemelnék, hogy két fő kategóriába sorolhatók jogilag ezek a szoftverek, a, a legálisan ingyenes és az illegálisan ingyenes szoftverek, én ezt így szoktam átfordítani, magyarul a, a freeware szoftverek azok, amelyek ingyenesen letölthetők és használhatók, illetve vannak a jogdíjas szoftverek, amelyek pénzért kellene megvásárolni, csak ezt éppen itt Magyarországon nem tesszük meg. Mindig azt a hasonlatot szoktam itt mondani a hallgatónak, és akkor mindenki őszinte választ adjon csak magának, nem nekem, hogyha mondjuk egyszer az a helyzet előáll az életedbe, hogy kapsz egy jó minőségű fejlámpát a fejedre, beengednek a Buda őrsi tesco leoltják a villanyokat, kikapcsolják a kamerákat, kimegy az összes őr és egyedül bemegy a tesco két bazinagy koffert húzol magad mögött üresen, és becsukják az ajnak, és azt mondják, hogy töltsél itt egy éjszakát. És megy haza nyugodtan, ahogy akarsz, és nem nézzük, hogy mi van a társadalom, mennyi nyugodtan. Akkor ki hogy jönne onnan ki. Hát feltételezem, hogy dugik pakolt kofferekkel jönnétek ki, és szép csöndben elosonnátok, lenne benne egy kis laptopocska, egy kis MP3 lejátszó, egy új mobil és így tovább minden egyéb. Valójában mi az interneten ezt csináljuk. Bízunk abban, hogy a internet szolgáltatónk nem rögzíti azt, hogy milyen weblapokon járunk. Bízunk abban, hogy senkit ez nem is érdekel, hogy mi mit csinálunk, és elmegyünk illegális websitokra, onnan letöltünk illegális a szoftvereket, nagy boldogan a illegális kóddal azokat feltörjük, feltesszük és nagy boldogan dolgozunk vele. És ha most mérlegelnénk, hogy kinek otthon az, otthoni számítógében hány forint értékű lopott szoftver van, akkor biztos, hogy 6 számjegyhez jutnék mindannyian, mert csak egy Windows meg egy Word az már több mint 100 ezer forint és nem tudom, hogy hányatok vásárolta meg, vagy valóban fizetett ezért. Nem is érdekes, ez Magyarország, tehát tudjuk, hogy itt mi, hogy működik. Tődünk még keletebbre, vagyunk Moszlában egészen konkrétan van egy olyan áruház, ami körülbelül akkora, mint egy ilyen átlagos bevásárlóközpont Magyarországon, és végtelen sorokban és oszlóban csak dvd vannak polcokon. Így, hogy szoftver, játék, könnyűzene, komolyzene, minden, rendes színes tokba van, Benne van Mozart összes szimfónia, vagy kvék Három teljes verziós játék, vagy a legújabb Britney Spears album, nem tudom, vagy mi most a trendi. Oda mész, a polszol, és egy-két dolláros árakon meg lehet venni, csak éppen nincs rajta a hologramos matrica hátulján, mert mind illegális másolat. De azt ott lehet kapni, és lehet vásárolni. Tehát ez különböző világtája, különböző helyen, különböző kultúrája van. Ha elmentek tőlünk nyugatabbra ott egyáltalán nem létezik ilyen, hogy Belső. Vagy hogy mondjam ezt? Nekem van egy német barátom, aki meghökkent azon hogy te ezt a programot használod. Hát ez, ezt, ezt loptad? Hát mondom, persze. És, de hát azt hogy lehet? És neki ez, neki ez, neki ez teljesen elfogadható, hogy ő, ő egy, vagy egy Freeware programmal oldja meg, vagy megveszi a szoftverboltba. Nem úgy, mint mi, hogy letöltögetjük és használjuk szépen. Előleg ezeken a gépeken majdnem minden legális, amint dolgoztok. Hát itt túl a nincs ebben a rendszerben. Ha fél éve vele gondoltok, fotofilter ingyenes volt, Windows Movie Maker a Windows. Van. PowerPoint, Word, Excel, windows van, Audacity ingyenes volt, amivel hangot vágtunk, én, én igyekeztem itt arra terelgetni dveget, hogy lehetőség szerint ingyenes szoftverekkel próbáljuk meg megoldani, amit lehet. Ezt így mondjuk hosszabb távon jó lenne magatokévá tenni, és itt talán ti az a generáció, aki már ebben egy koncepciót várhatna. Persze mindaddig, amíg egy tanítói fizetés, ha innen kiléptek, majd nettó 75 ezer forint lesz, és a Windows-nak meg a szoftvere az mondjuk 125 ezer forint lesz, akkor lehet, hogy már meg kell gondolni, hogy most tényleg ellopom vagy nem. De ez más kérdés. És azért mondjuk, vannak ilyen ajándék? Hát az ajándék. Az, okol, az ajándék. Ott már, ott már lejátszott a, a szerző a kiadóval a jogdíjával. Jövő héten és azután héten az Imagine logóval fogunk dolgozni, ami egy fizetős szoftver, de az OM, az Oktatási Minisztérium azt megvette és egy ország országlicensz vett hozzá és kifizette nem tudom hány millió forintért a díjat a szerkesztőknek. azért mi azt ingyen letölthetjük egy websájtról. És akkor utolsó előtti szint, ahova érkeztünk, amikor már egy számítógépen túllépünk, akkor az egymáshoz közel lévő számítógépeket elég hamar rájöttek, hogy érdemes hálózatba kapcsolni, és így kialakulnak a LAN hálózatok, a helyi számítógépes hálózatok. Ki volt már LAN partin életére? Voltatok már LAN partin? Akkor aki volt, az meséljön, hogy milyen egy LAN party? Is. Elhisz, az azok, hogy te is Tehát a Lamparty lényege nem az, hogy drogbek, pia és szex, az egy, ez egy másik jellegű szórakozás, hanem a lamparty emberek számítógépeiket elviszik nagyjából egy helyre valakinek a lakására, visznek valamilyen berendezést, amivel ezeket összekapcsolják, vagy kábellel, vagy nélküli hálózaton, és akkor egymás ellen játszanak valamilyen közösségi játékot, vagy lövöldözős, vagy autóverseny, vagy mászkálós, vagy bármi. Tessék? Az is jó, itt is lehet egy kiváló alkalmas hely van itt, minden gépre mondjuk a Quake 3-at és egy ilyen brutális gyilkolós játékot játszhatnánk például egymással. Tehát innen a Lamparty elnevezés, ha eddig nem tudtad, akkor most már tudjátok a Local Area Network rövidítése ezek a helyi hálózatok, ezek az egymáshoz közel lévő gépek akulnak ki, és az egymástól távol lévő számítógépes hálózatok vagy gépek alkotják a széles körű hálózatokat, vagy van hálózatokat, amelyeknél már nagyon sokféle adatáltalán mód lehetséges. Itt például a mi intézményünk a központi elteházathoz az üvegszálon kapcsolódik, azért van ilyen nagy sávszélesség a mi esetünkben. És az utolsó diakocka jön ebben a logikai sorban. Ezek közül a van hálózatok közül a legelterjedtebb és a legtöbb ember által használt hálózat, az internet, amelyről már nagyon sokat beszéltünk, és nagyon sok mindent tudtok régről is. Ami itt említésem méltó, hogy nagyságrendeve 70-es években az USA-ban kezdődött az internet fejlesztése, a hidegháború időszakában nagyrészt katonai célokat szolgált, később a 80-as években kapcsolódtak be európai egyetemek, főiskolák és intézmények először a hálózatba, és 92-ben Magyarországon a kfk a Központi Fizikai Kutatóintézet volt az, amely először lett része az internet hálózatnak. Ez mondjuk már a ti kisgyerekkorotok, ha jól gondolom, nem? 90-es évek eleje, tehát rovi gyerekek voltatok. A amit itt érdemes még kiemelni, el tudjátok olvasni a legtöbbet, de ezt nem is szeretnék felolvasni. Amit érdemes kiemelni, az egész világra kiterjedő hálatokról van szó. Kliens és szerver gépek millióiból áll. A kliens és szerver szó azt hiszta nektek? Kettők különbség. Barbi, néz rám, mintha nem tudná valaki segít ebben. A kliens az ügyfél, akit, akit, kiszolgál, igen, a kliens, akit kiszolgál a rendszer, és a szerver pedig a kiszolgálógép. A szervergépek az okos gépek, tehát mondjuk a freemail.hu az egy szervergép, az biztosítja nagyon sok kliens gépnek, hogy használhassa az ő szolgáltatását. Lényegesen több kliens van, mint szerver értelemszerűen az interneten de az információk a szervergépeken állódnak. Ami fontos az internetről és nem tudom, hogy ez nektek összeállt-e már eddig, hogy teljes mértékben decentralizált. Tehát nincs a világon az internetnek központi irodája, meg irodaháza titkárnőkkel és igazgatóval, hanem ez egy önmagát fejlesztő rendszer, mindenki egyenjogú tagja az internetek elvileg. Tehát ugyanolyan lendülettel írhat, Gyurcsány Ferenc blogot, mint ahogy én mondjuk, pont ugyanazokon a feledeken ugyanúgy tehetem meg. Itt nincs semmiféle különbség közöttünk valójában, ez is a magyarázata annak, hogy ilyen ütemben fejlődik az internet. A szerkezete is még magyarázat erre, hogy pókhálóhoz hasonlít a szerkezete, tehát két távoli pont között nem csak egy út van, hanem nagyon sokféle kitérő út is lehetséges, ezért aztán nagyon stabil a működése. Nyilván, ha egy végpont szakad, le, ha az otthoni internet kapcsolatod nem működik, akkor nem tudsz hozzá kapcsolni a hálózathoz, de ha belső pontok közötti vonal szakad meg, akkor attól még az internet forgalma nem áll meg. 2001. szeptember 11-én, amikor itt tartottunk órákat már ebben a teremben, akkor volt a New Yorkban ez a. Terrortámadás, és amikor ledöltek ezek az ikertonyok, akkor a leg, az európai és USA közötti gerincvonalnak a legfőbb átjátszója megsemmisült egyik pillanatban a másikra. És akkor itt érezhetően lelassult a hálózat. De nem, nem írta ki az internet, hogy nem működik, mert összedöltek a nagytanyagok. Működött minden tovább, de lelassult a hálózat. Pont ez az internetben a nagyszerű, hogy nagyon stabil a rendszer, nagyon nehezen támadható, vagy nagyon nehezen dönthető össze. Pont ennek az a magyarázata, hogy ezt katonai célokra kezdték fejleszteni. Az egységes kommunikációt az internetes gépek között ez a TCP IP protokoll biztosítja, és a gépek egymást azonosítják valamilyen szám szerint. Ez a mai szabvány szerint, az IPv4 szabvány szerint négy darab háromjegyű szám. Csak alkalommal beszéljetek, meg hogy számolhat. Négy darab háromjegyű szám. Egy háromjegyű szám az nullától tól 255-ig terjedhet. Vajon miért? na, valami okosat mondjatok erre. Tehát nem lehet ilyen cínt hogy 999 per 725 pont valami. Tehát csak nullától 255 ig lehet egy számérték. Itt a magyarázat. Hol van a magyarázat? Nincs itt a magyarázat. Mert egy szám, egy ilyen IPv4-es az egy bajtos. Tehát ez egy 4 bajtos IP cím, és egy bajton maximum 256 féle különböző szám lehet. Ezért egy 4 bajtos IP címnél 2 a 32-en féle IP cím létezik, ezt ide így jelöltem, ez az hatványozásnak a jele, ami összesen 4,3 billió különböző IP cím. Most az a szitu kezd előállni az interneten, hogy nagyjából kezdjük közelíteni ezt a számértéket. A 70-es éve, amikor kitalálták ezt a címzést, akkor tutinak ó, 4,3 millió hát a Föld kihűléséig sem lesz annyi számítógép, de mégiscsak lett. És most ezért az IPV 6-os szabványt kezdték el kifejleszteni, ahol 6 byte-ból álló címeket hoznak létre, és itt már 2 a 48-on különböző cím létezik, ami 281 ezer billió kerekítve. Ez egy olyan nagyságrendű szám, hogyha hasonló kéne mondani, hogyha a szaharának az összes homok szemének adnánk egy külön IP címet, akkor is jutna mindegyiknek különböző. Tehát ez emberi agy számára felfoghatatlan méret. Ez az átállás, ez a mi életünkben vagy a téletetekben meg fog történni nem túl távoli jövőben. Amit még itt nem mondtam el, hogy az IP címekhez tartozik egy úgynevezett név is amelynél pontokkal elválaszt a mezők, az egyre táguló köröket jelentik. A kincsem, tovk, előttek azt hiszem, van egy kincsem nevű szervergép a főiskolán, a tovk nevű főiskolán, amely az eltének a része, és az Magyarországon található. Tehát így ezek a pontok az egyre bővülő köröket jelentik. Korábban ez ékezetmentes kellett, hogy legyen a doménnév, ez csak egy évvel létezik, hogy le, be lehet jegyeztetni már ékezetes doménneveket is, és most már be lehet jegyezni a... Nem tudom, mondjatok valami jót, ami ékezet nélkül csúnyán néz ki. A mikuláshu most már ábetűvel is be lehet jegyezni, és nem lesz mikulás.hu, vagy nem kell ezeket ékezet nélkül írni. Az internet szolgáltatásai közül kettő van, amit itt a félében valójában használtunk. A webről sokat beszéltünk el, során hipertextet megbeszéltünk. emlékeztek? Mindig a barbőre nézek, és mindig elbizonytalanodok. Hipertext, az, a, az olyan szöveget nevezzük hitertextnek, amelyben linkek találhatók. És a linket megbeszéltük, emlékeztek? A szövegben mi az a link? A nap, mint nap klikkeltek ezekre. Igen, olyan szöveg a hipertext, amelyben linkek vagy ugrópontok vannak, vagy hivatkozások. Multimédiás és linkekkel átszőtt információ rengeteg, szabadon bővíthető értelemszerűen. A levelezés még egy különálló internetszolgáltatás, szolgáltatás, és ezek mellett itt még egy csomó van, amit nagy részét már be is szürk, kisze, szürkítettem, Azért, mert ezek a korábban önálló internet szolgáltatások a fejlődés jelenlegi tendenciái szerint mind egytől egyik a web alá kezdenek beolvadni, vagy a webbe kezdenek beolvadni, és ha már itt körülnézik, mikor bejövök, akkor ti is leginkább már az e-mailjeiteket is a webben keresztül olvassátok, freemailen, mailen gmailen, citromélen, stb. És a tendencia az körülbelül az lesz, hogy minden egyes alkalmazás kezd a betfelé tenni. Ha emlékeztek, megnéztük itt a szövegszerkesztési, például a szövegszerkesztésnek a webes alternatíváját, a Google Docs szolgáltatást, az például már egy komplet szoftverrendszer, amit lecserélhetjük a lopott vördünket, és használhatjuk a Google-nak az ingyenes internetes szövegszerkesztőjét. Tehát hosszabb távon az lesz majd, Jusson eszetek be ez a mai beszélgetés, akkor mikor ez valóra is válik, hogy nem kell nekünk ilyen nagy és erős okos számítógép, nem kell telerakni lopott szoftverekkel, mert minden a webböngészőn keresztül elérhető lesz, és valójában nekünk kell csak egy egyszerű eszköz, aminek szép nagy a kijelzője, és jó nagy sászélességgel kapcsolódik az internethez, és van benne egy okos böngésző. És nem kell majd word telepíteni, meg képszerkesztőt, meg minden jelen, minden a böngészőn keresztül a webben hasz, keresztül használható lesz. Erre már most is vannak kezdemények, ezekkel már részben találkoztunk is. Itt egy táblázat, amit szintén nem szeretném, hogy bemagoljatok, csak a nagyságrendeket érzékeljétek. Itt kapcsolódási sebességek szerint vannak sorba rendezve a ma elérhető internetkapcsolódási módok. Itt ez a kettő az, ami talán otthon nektek leginkább most, ma van. ADSL vagy kábel tévés kapcsolat. Itt az ADSL-nél miért van két számérték, ezt tudjátok 1180 -e? 1128-1024 kilobit per szekundon. Tehát mindig két számmal jellemzik az ADSL előfizetések paraméterét. Ezt tudjátok, hogy miért? Nem tűnt még, vagy, hogy egy képet kapsz e sokkal gyorsabban, mert látod, mintha küldöd. Sokkal gyorsabban lejön az e-mail, mint hogy fölmegy. Tessék? mert aszimetrikus, az, az ADS-sel szóval az A az aszimetriát jelöli, aszimetrikus a kapcsolat, az amiatt, hogy az emberek sokkal inkább lefelé veszik az információt az internetről, mint fölfelé, ezért lefelé nagyobb csatornájön, mint fölfelé, sokkal szélesebb sávon az információ. A kábeltérnél nem feltétlenül van ez már így. És ez a két mód, ez is ismerős, gondolom. Honnan? Mind a kettő az mobilos internet, az egyik csomagkapcsolt, kapcsolt, a másik meg még egy száv, szélessávú kapcsolat, ez itt a jövő egyik kapuja. És a főiskola például ilyen kapcsolattal van hozzá kapcsolatban, optikai vagy üvegszállás kapcsolattal az internethez. Az utolsó előtti képkockán egy olyan felmérésnek az adatait vetítettem ki ahol ezen a webszájton megtalálható források alapján, minden év januárjában vagy minden évben végeznek folyamatos felméréseket, és az interneten bejegyzett szervergépeket keresik IP cím alapján, és itt van 97, hogy mikor, hányat találtak. A fejlődés ütemét érdemes nézni, az, hogy most az 541 millió, 677 az nem annyira fontos, mintsem ez az ütem egy ilyen exponenciális görbe, ami jellemzi a az internet fejlődését, ez a ti sem lassult még le, és nem is fog valószínűleg lassulni. ezért aztán nagyon sok fejlődési tendenciának ez magyarázata. A web fejlődésének az a tendenciája, hogy utolsó képkockra megígérem, amivel már próbáltalak összehozni titeket, így a fél év során, emlékeztek, nézzünk meg web 2 szövegszerkesztés, nézzünk meg Web2-es nézzünk meg Web2-es azok általában olyan szolgáltatások a weben belül, a webkettes szájtok vagy webkettes szolgáltatások, amelyek szakítanak a webnek a hagyományos filozófiájával, miszerint régebben, vagy még most is nagyon sok, sok web szájton általában az a információállamásnak a modellje, hogy van a szolgáltató, ami ki adja az információt, azt ő oda felteszi, ő birtokolja az információt, és mi kliensként azt csak elolvashatjuk, vagy letölthetjük. Ez az olvasott webnek az időszaka, vagy a web 10 ás ez a 90-es évek közepétől, a 2000-es évek elejéig, vagy 2004-ig, 2005-ig tart körülbelül. De attól az időszaktól kezdve ez a Tim O'Reilly nevű ember, akit itt majd ezen keresztül el is érhettek, meghatározta a web 2.0-át, amikor az olvasott web átalakult írott-olvasott webbé, és a hétköznapi felhasználók, itt főiskolások, meg diákok, meg középiskolási énekek, egyre több csatornán keresztül lehetőséget kapunk arra, hogy információt mi is megosztunk. Tehát ne csak használói legyünk ennek a brutális információ rengetegnek, hanem egyben fejlesztői is és a web 2 az a közös, hogy mindegyiken keresztül én magam valamilyen információt oszthatok meg. Ha blogot vezetek, akkor napról napra valamilyen naplóba beírom az én legfontosabb dolgokat. Valaki ír blogot közöletek? Itt. Rendesen? Napról napra? Nem vezettek blogot. Ha blogot vezetnétek, akkor nap mint nap egy naplóban felírod az internetre a legfrissebb eseményeket, amik számomra fontosak, és ezáltal te magad információd megosztod egy internetes közösséggel. Hogyha mondjuk az iv tag vagy, ki az, aki nem tag az iv Ez így könnyebb volt így kérdezni. Ha az iv tag vagy, akkor nap, nap belépsz az üzenőfalon, az üzeneteken keresztül, meg a cseveg egyéb csevegési formákon keresztül. Te információkat töltesz föl folyamatosan. Videót magadról, képet magadról, szöveget magadról. Most éppen ez a legfontosabb, és mindenki cserélgeti a profiában az információkat. Hogyha mondjuk valaki YouTube-on tag, egy néhányan azok vagytok, akik az előző órán befejeztitek a feladatot, akkor videókat oszthatsz meg a te magad mobiljából, vagy fényképezőgépünk, vagy a képeidből szerkesztve. És az a tendenszi rajzódik ki, hogy minden egyes hétközöpi ember információ szolgáltatóvá is válik, vagy információ megosztóvá is válik. A Google piacvezető, vagy ilyen hogy mondjam, ilyen iránymutató cég ebből a tekintetben, mert nagyon sok webkettes szolgáltatása van. A doxot kipróbáltuk az a Web2-es A Pikázát érdemes kipróbálni, nem fog időnk jutni, de érdemes ezt a Pikázát kipróbálni, ez egy kép-megosztó és kép-szerkesztő alkalmazás. Az Earth és a mers az, az térkép-szerkesztő és megosztó alkalmazás, a naptár az pedig egy rendkívül jól használható, közösen szerkeszthető naptár. A web 2 mindig valamilyen közösségre alapuló, megosztott információról van szó. Ezt klikkelhetővé fogom tenni a megadott diába, tehát most nem szeretnék szóban ezekről beszélni, inkább nézzétek végig, hogy melyik mit tud. Egyetemelek csak ki tudja valamelyikötök, hogy az RSS mit jelent. Majdnem az összes vezető hírportálnak, meg a weblabnak valamelyik sarkába alul fölül van egy kis narancsárga ikon, ilyen fehér félkörökkel, és tudod, hogy RSS, és láhet lehet klikkelni. Tudjátok, hogy az mit jelent? Valaki már ráklikkelt? Pedig nagyon tuti dolog. Az RSS egy kapcsolati mód, egy olvasóprogram, ami lehet mondjuk a Google Reader, vagy bármilyen alkalmazás, és weblapoknak az élő csatornái között. Tehát ha mondjuk te minden este azt szoktad csinálni, lehet, hogy ez most butaság, hogy megnézed az iviben az üzenőfalat, az indexen a időjárást, az origón a plegykákat és a Story magazinban a nem tudom mit, ha nem tudom ott mi van. Ezt a négy dolgot minden este megnézed, akkor négy különböző website el kell menned, oda kell körgetned, ki kell keresned szemeddel, hogy itt most mit olvassam és mit nem. Ha RSS-sel összefűzöd ezeket az oldalakat, akkor mindig a friss hírek kerülnek ezeken az élő csatornákon át a te olvasó programodba és mindig csak az, amit te még nem olvastál, és megjelölted, hogy számodra fontos. Nem kell az indexen boklászni a hülye politikai hírek között, meg a sport között, hogy a téged az nem érdekel. Az RSS-sel összekapcsolódott tényleg a számodra fontos dolgokat. És akkor általában blogoknak is van ereses csatornája, és az egymással együtt dolgozó emberek blogjaikat eresesekkel összekapcsolják, és ilyen módon, ha valaki valami okos dolgot ráír a blogjára, akkor az a másik rögtön értesül róla, és tud rá reagálni. Tehát ilyen módon egy egész furcsa, szövevényes hálózat alakul ki az emberek között, egy új, új struktúra, ami eddig nem volt, és nem is gondolkodtunk ebben, és majd talán néhány év múlva tudományi tanszéken is majd már beszélnek erről, és megjelenik egy konnektivizmus nevű tanulás-elméleti filozófia, ami olyannyira új, hogy még ebben az évben definiálta az az ember, aki ezt először kimondta, ami valójában a Web2-es szolgáltatásoknak erre a szociális háló modelljére épül, és körülbelül azt, azt próbálja érzékeltetni, hogy a klasszikus tanulási mód az egyre inkább megszűnik, és nem tudom ezt ti mennyire érzitek a saját bőrötökön, és egyre inkább arról van szó, hogy én mindenről tudom, hogy mit hol lehet elérni, mindenről tudom, hogy hol, milyen kapcsolattal érhető el, de már nem tudom, hogy hányba született Petőfi Sándor és hol, de egy fél percet meg tudom mondani a Google segítségével, és már nem tudom, hogy a higanyatomnak mennyi a molekula száma, vagy már nem is tudom, hogy mit nem tudok. De nagyon sok mindent ezeken a kapcsolatokon keresztül azonnal, azonnal tudatálták. Valahogy a, a tudásunk összekapcsolódik a webnek ezzel az tudás mennyiségével, és ez egy új filozófiáthoz létre, amit még se pszichológusok, se pedagógusok nem gondoltak át alaposan. Ez annyira új dolog, hogy a konektivizmus még 2008-ben nem létező fogalom volt. Magyar forrásokat nem is nagyon tudok, egyetlen egy ember van Magyarországon, ami ezt magyarul egyáltalán publikálja, és az is csak egy blogon keresztül olvasható. Ha valakit ez érdekel, akkor Kulcsár Zsolt nevére kell rákeresni az interneten, és ott utána tudtok ennek nézni. És végül az utolsó, dián összegyűjtöttem pár szájtot, ahonnan részben konnektivista módon információkat szerkesztettem egybe, és azt remélem, hogy ezáltal, hogy erről most így kicsit egy oldalon, de mégiscsak beszélgettünk, valami kapcsolat itt kialakult a fejetekben néhány fogalom között. A konnektivizmust közvetlenül megelőzi a konstruktivizmus nevű tanulás elmélet. Ezt már hallhattátok pedagógiából. Valaki hallotta már? Akkor nem lövöm le, akkor majd persze szigorlata, hogy is megtanuljátok. Szóval én a konstruktivista tanulás elméletet hiszem és vallom, és az abban reménykedem, hogy ez így működni fog a fejetekben ennek kapcsán is, meg az egész fél év során. Akkor köszönöm, hogy ilyen rendesen figyeltetek rám, és ilyen kitartok voltatok. Javasolnék egy szünetet, itt lenne vége most a mai alkalomnak, és akkor a pótlást meg most a szünet után kicsit lazább keretek között lenyomjuk, jó? Mennyi szünet kell? Jó, akkor félkor folytatjuk, jó? Köszönöm szépen!